que ahora vienen baixa el carrer y participa no podrán res davant de un pueblo unido, alegre y combativo entrevista a mi carciante Andrés Sebastián bon dios som Adrià, Sandra i Emma. Avui estem ací per entrevistar a Ricard Sant Andreu Sebastián, jugador de pilota valenciana. Bon dia, Ricard. Avui t'entrevistarem per saber un poc sobre la teua vida amb la pilota valenciana. Bé, comencem. Quan començaris a interessar-te per la pilota valenciana? Bé, bueno, molt bon dia. I un plaer estar-se amb vosaltres, els forem les preguntes. Jo vaig començar quan tenia 6 anys en el meu poble, en Castelló de la Ribera i vaig començar en, en l'escola de pilota del poble perquè no se donava, en aquell moment no se donava pilota en les escoles Vas a algun club? Si vas per, si i pertany sí. a algun club, no? Jo estic en el, en el club del meu poble és el club de pilota castellorense i ara mateix està un poc parat perquè el trinquet és, és privat i estan, ja l'ha comprat l'Ajuntament i estan reformant-lo i sempre doncs, hem, hem, hem, hem estat en Xè club i esperem que d'ací un poc us doncs, comence a revicolalar altra vegada. Quants premis tens aproximadament? A mi no ho sé. afortunadament sí. en, tinc, en tinc molts perquè porte molt jugant a de pilota des, de, des de que tinc això com he dit sis anys. iment i quan tenia la vostra novia començava a jugar els primers campionats de jocs escolars i ja l'escola del meu poble destacava molt i després ja pues, a, a nivell professional he guanyat alguns títols fins que m'ha aconseguit fa 3 anys el més important que és la lliga, la lliga de rasfai Passa un altre esport a banda de la pilota? Sí, jo practiquem molts esports i sempre m'ha agradat molt practicar esport quan era xicotet practicava també atletisme m'agradava molt i també, i també el bàsquet i avui dia... El, el que més m'agrada és, és la muntanya, és anar en, en la muntanya, en els meus amics, en la meva parella i, i fer allí senderisme. En estudiant per a alguna altra cosa? Sí, jo he estudiat jo soy llicenciatència l' Acttivitat F físicaica d'esport i, i he fet el màxi de secundària per a ser professor. I ara mateixa estic estudiant el doctorat de la Universitat de València, que és per a ser professor universitari que algun dia esperem veure-vos per allí a la universitat. I avui si tinc la sort de donar-vos classe. Doncs pues bé, aquí ha acabat la nostra entrevista i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Adeu. Adeu. Adeu.